Відповідь так розумна, сказала йому Пенелопа. Гостю мій, сняться нам сни і порожні, які аж нічого нам не віщують, та сон, і не кожен збувається людям. Дві неоднакові брами для снів у нас є безтілесних, зроблена з рогу одна з них, а друга – з слонової кості. Сни, що крізь браму проходять, різьблену слонової кості, правду лише заслоняють, в облуду й оману заводять, сни ж, що до нас переходять, крізь браму сточеного рогу, правди дотримують строго, й на ділі здійсняються завжди. Та не крізь браму, останню, гадаю, я сонце й жахливий виплив, хоч як ми того. Не бажали, і сама я, і син мій. Ще тобі інше скажу, ти ж до серця візьми оце слово. Ранок надходить уже злоіменний, і дім Одіссеїв мушу покинути я. Призначаю змагання сьогодні на топорах. Дванадцять сокир одісей в своїм домі в ряд установлював, як Корабельного острова Ребра, ставши здаля, він усі їх прострелював з лука стрілою. Маю таке женихам призначити сьогодні змагання. Хто тятиву найлегше, у спритних долонях натягне, і всі он дванадцять сокир крізь вушка стрілою прошиє, разом із ним я піду, залишивши подружню оселю, Гарну й красиву таку, і набутку всілякого повну. Мабуть, не раз і у сні я згадувати буду про неї. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Гідна пошани, жоно одіссея, сина Лаерта, не відкладайте надалі змагання цього в своїм домі, прийде раніше в оселю свою Одісей велемудрий, мудрий, ніж доторкнутися до лука між ними хто-небудь устигне і тятиву натягнувши стрілу крізь залізу пропустить. Відповідь знову розумна сказала йому Пенелопа. Хтів би ти гостю мене розмовами в домі моєму тут розважати, то сон моїх вій не торкнувся б ніколи. Зовсім проте неможливо без сну повсякчасно лишатись людям, адже наперед безсмертні накреслюють долю кожному смертному, хто на землі цій живе плодоносній. Мабуть, до верхніх покоїв тепер я вже піднімуся, ляжу на ложе самотні, зітхань моїх сповнене нетужних, Рясно гіркими сльозами, омиване з дня, коли раптом В зло Леон той, бодай би не згадувать, муж мій поїхав. Там я і ляжу, а ти вже, де хочеш, лягай в моїм домі, Чи на землі постелися, чи ложи нехай приготують. Цими словами пішла вона в верхні покої світлисті, Ще й не сама з нею разом на гору пішли дві служниці. В горницю верхню вона із служницями разом зійшовши, за одісеєм, за мужем коханим там плакала, доки сон їй солодкий навії звела ясноока Афіна.